פרק י"ג כה אמר אדוני אלי, הלוך וקנית לך אזור פשתים, ושמתו על מותניך, ובמים לא תביאהו. ואקנה את האזור כדבר אדוני, ואשים על מותני. ויהי דבר אדוני אלי שנית לאמר, קח את האזור אשר קנית, אשר על מותניך, וקום לך פירתה, ותומנהו שם בנקיק השא ואלך, ואתמנהו בפרט, כאשר ציווה אדוני אותי. ויהי מקציימים רבים, ויאמר אדוני אלי, קום לך פרעתה, וקח משם את האזור, אשר ציוויתיך לטומנו שם. ואלך פרעתה, ואכפור, ואקח את האזור, מן המקום אשר תמנתיב שמה, והנה נשחט האזור, לא יצלח לכל. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, כה אמר אדוני, ככה אשחית את גאון יהודה ואת גאון ירושלים הרב. העם הזה הרע, המיאנים לשמוע את דברי, ההולכים בשרירות ליבם, וילכו אחרי אלוהים אחרים לעובדם ולהשתחוות להם. ויהי כאזור הזה, אשר לא יצלח לכל. כי כאשר ידבק האזור, אל מותני איש, כן הדבקתי אלי את כל בית ישראל ואת כל בית יהודה, נאום אדוני, להיות לי לעם ולשם ולתהילה ולתפארת, ולא שמעו. ואמרת עליהם את הדבר הזה, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, כל נבל ימלא יין. ואמרו אליך, הידוע לא נדע? כי כל נבל ימלא יין? ואמרת עליהם, כה אמר אדוני, הנני ממלא את כל יושבי הארץ הזאת, ואת המלכים היושבים לדוד על כסאו, ואת הכהנים ואת הנביאים, ואת כל יושבי ירושלים, שיכרון. ונפצטים איש אל אחיו, והאבות והבנים יחדיו, נאום אדוני, לא אכמול. ולא אחוס ולא ארחם מהשחיתם. שמעו והאזינו, אל תגבחו, כי אדוני דיבר. תנו לאדוני אלוהיכם כבוד בטרם יחשיך, ובטרם יתנגפו רגליכם על הרי נשף. וקיוויתם לאור ושמח לצל מוות, ושיט לערפל. ואם לא תשמעוה, במסתרים תבכה נפשי מפני גיבה. ודמוה תדמע, ותרד עיני דמעה, כי נשבע עדר אדוני. אמור למלך ולגבירה, השפילו שבו, כי ירד מראשותיכם, עטרת תפארתיכם. ערי הנגב סוגרו ואין פותח, הוגלת יהודה כולה, הוגלת שלומים. שאו עיניכם וראו, הבאים מצפון. איה העדר ניתן לך, צאן תפארתך. מה תאמרי כי יפקד עלייך, ואת לימדת אותם עלייך אלופים לראש. הלוא חבלים כמו אשת לידה. וכי תאמרי בלבביך, מדוע קראוני אלה, ברוב עוונך נגלו שולייך, נחמסו עקביך. היהפוך כושי עורו ונמר חברבורותיו, גם אתם תוכלו להיטיב לימודי הרע. ואפיצם כקש עובר לרוח מדבר. זה גורלך מנת מידייך מאיתי, נאום אדוני, אשר שכחת אותי, ותבטחי בשקר. וגם אני חשפתי שולייך על פנייך, ונראה כלונך. נאופייך ומצהלותייך, זימת זנותך, על גבעות בשדה ראיתי, שיקוצייך. אוי לך, ירושלים! לא תתהרי אחרי מתי עוד.